zsidókhoz írt levélnél, és a mai órán be is fogjuk fejezni a zsidókhoz írt levelet reményeim szerint. Tudjátok, hogy aztán két vendégtanítónk jön jövő héten és az utána való héten. Az egyik, a, egyik az Olivér lesz, tot Olivér jön, nem tudom, hogy mennyien ismeritek őt. Lehet, hogy ismeritek, csak nem tudjátok, az, az is lehetséges. Az M1-esen lehet látni őt egy nagy, nagy plakátom. Oké, okay. nagyon kedves barátom, és nagyon szeretem az ő bibliórait. És a másik pedig Emő Balázs lesz majd. Őt többen ismeritek, ők majd költöznek már lassan ide, Tatára. És itt lesznek a gyülekezetnek a részei, mind a kettő kedves barátom. És aztán utána pedig el fogunk kezdeni egy sorozatot, ugye János Evangéliumán keresztül, arról, hogy milyen, milyen Jézus, milyen is volt ő. Annak lesz egy bevezető órája. És aztán nekilátunk. Ricsi csinált egy nagyon jó logót, hogy föl fogom rakni a fogom rakni, még nem raktam föl az internetre, és akkor nézzétek, hogy jó, jó lesz, vagány lesz. Na, tehát akkor zsidókhoz írt levél 13. része, és a múlt héten elkezdtük ugye ezt a befejező, befejező részt, és hogy mondom, ma megpróbálom be is, be is fejezni. Ez nálam mindig két esélyes, tehát vagy befejezem, vagy nem. Ebben a részben egy sor, sor figyelmeztetést kapunk, vagy ilyen utolsó utolsó mondatok, hogy hogyan járjanak, mit csináljanak, hogyan viselkedjenek a, az emberek a gyülekezetben. Azt hiszem, hogy jó, hogy mi is tudjuk, hogy hogyan kell viselkednünk a gyülekezetben, hogy Istennek tetszően tegyük azt, amit teszünk. És ezeknek az embereknek, akik el voltak bátortanodva ugye ezek a zsidók, sok üldözés miatt. Múlt órán keveset beszéltem a 8. és 9. versről, pedig nagyon nagyon súlyos versek azok, nagyon jó versek, úgyhogy szeretném avval kezdeni, hogy ide visszalépünk, és ezt a két, két verset megnézném röviden. Olvasom a 13. résznek a 8. versét. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ez, ez a vers nagyon meg kell, hogy dobogtassa a szívedet. El kell, hogy kapja, hogy ő, hogy ő nem változik. Ez egy nagyon fontos kielentés. Jézus nem változott meg, Jézus nem változik meg, Jézus ugyanolyan, mint akkor. Sokan mondják, amikor belenéznek a Bibliába, hogy de ez az Isten hol van már, vagy most már valahogy nem ilyen Jézus, mint, mint ott volt. Igen, egyetlen egy különbség van, hogy nincs itt velünk testbe. De azt mondta, hogy én jobb, hogy nek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert elküldöm a Szent Lelket, aki itt lesz veletek, és ő mindenhol ott van. Ez hát jobb az nekünk, hogy a Szentlélek itt van, de, de Jézus is ugyanúgy benne itt van velünk. Jézus ugyanaz, nem változott. Ez nagyon jó, mert lehet benne bízni. Lehet Jézusba bízni. Rábízhatod, a, rábízhatod az életedet. Ő hűséges. Ő mindig is hűséges volt. Felsorolt a szerző egy csomó embert. A 11. részben írjátok föl, és majd otthon olvassátok el. Végig látjuk, hogy Isten mennyire hűséges volt. Megígért valamit, és beteljesítette. És azt próbálja mondani a szerző, Jézus ugyanaz. Ugyanaz. Tegnap ma, és ugyanaz lesz holnap is. Jézus nem változik. Lapozzatok velem, légy a Jakab levelébe. Első rész 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Isten nem változik meg. Második Timóteusba lapozzatok. Most egy kicsit megjáratlak benneteket ide-oda. Második Timóteus. Második része. 12-13. Ha tűrünk vele, együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. Isten hűséges. Isten nem változik. És azt mondja nekünk itt Pál, hogy Istennek ez a jelleme. Ez a tulajdonsága, hogy ő hűséges. Lehet, hogy te hűtlen vagy, ugye? Sokszor hűtlenek vagyunk, elmegyünk az Úrtól, jó hozzánk, megérint minket, szól hozzánk, látunk, hogy jó tesz velünk, ad nekünk ajándékokat, és aztán hűtlenek vagyunk. És az ember annyira, annyira ki tud ezen bukni, hogy, hogy milyen voltam Istennel. De olyan jó tudni azt, hogy Jézus ugyanaz, ő nem változott, ő neki még mindig a jelleme a hűség, és ő ott van még mindig neked. Mindig. Minden reggel úgy szoktam mondani, hogy ott ül az ágyam szélén, Jézus. Vár. És lehet, lehet hogy te már nagyon régen nem találkoztál vele. Lehetséges. Én bátorítlak abba, hogy ő hűséges. Ő nem adta föl veled. Ő akar veled találkozni ma. Ne hagyd ki ezt a ezt az alkalmat, hogy találkozj Jézussal. Közel akar hozzád lenni, ő egy, ő egy megbízható. Jézusra rábízhatod, a, rábízhatod az életedet. Nem tudom, hogy meg vagy e itt térve, vagy nem. De azt tudnod kell, hogy Jézusra nyugodtan rábízhatod az életedet. A legjobb helyen lesz a, a világon. A világnak nagyon rossz jövője van. Ezt talán többen tudjátok. Egyszer ide bejött valaki egyik vasárnap és azt mondta, nagyon lelki akart lenni, hogy úgy látom, hogy a világ az a jó felé megy. És megkérdeztem tőle, hogy te melyik világba élsz, vagy honnan jöttél? Mert én nem azt látom, hogy a világ jó felé megy. A világ egyre rosszabb. És teszik tönkre magukat az emberek, Nem. Hihetetlen, hogy mit, mit művelnek magukkal. Megy tönkre az életük, és nem gondolnak egy jövőre, nem, hogy, hogy mi lesz majd holnap. Az a lényeg, hogy ma tompa legyek. Hogy a mára ne emlékezzek. És nem, nem gondolkoznak az életükön, hogy ez, ez tönkre teszi őket előre. Ugye, az életükben. A világ, az romlik, az megy a rohadás felé, és az az igazság, hogy tudjuk, hogy hogy Isten jön vissza, és ő meg fogja ítélni ezt a Földet. És Péter úgy számol be arról a napról, hogy minden szétolvad, el fog tűnni. Tűzmartaléka lesz. De mi, akik hiszünk benne, ott leszünk vele. Jézusra rábízhatod az életedet. Mert a világnak vagy bejön az élet, vagy nem. Nem látod a fekete BMW-vel, akinek bejött, és a 110-es Skodával, akinek nem. Annyira. Bár hozzáteszem, hogy a világ 5% leggazdagabb emberéhez tartozó, hogyha van autód. Tudod, de Jézusban biztos, biztos jövőnk van. Mert ő vezetni akar. Ebben a, ebben a halál felé menő világban is. Jézus akar adni egy reményteljes jövőt, és nem csak majd a, a mennyben. Épp valakivel tegnap beszéltem egy kedves barátom, és, és mesélt egy autóadásvételi dologról, és olyan jó volt hallani, hogy még abban is látta Istennek a kezét, hogy hogy vezetett engem Isten, és Isten ez. Isten vezetni akar. Isten itt van, egy reményt ad. Tudjátok, és aztán megosztottam vele a bizonyságomat, és, és visszagondoltam arra, amikor minden este nem találtam bele a kulcslukba. Semmi más nem volt másnap reggel, csak a büdös szám, a pia miatt. Az reménytelen volt. De de Isten reményt ad. Isten egy új jövőt ad. Isten egy új életet ad. És nem csak itt hanem amikor eljön az ő akkor ott leszünk vele, nem sok idő még. És tudom, hogy nem nagy, nem nagy büszkeség félelemből megtérni, de, de tudod, ha te félsz ettől, akkor Jézus az egyetlen út, hogy odaad az életed, és megmenekülj. Tudod, Jézus remény nekünk, akik, akik hiszünk, akik járunk vele. Ez a mondat, hogy Jézus ugyanaz, ugyanúgy remény nekünk, hogy ő nem hagy el. Ő nem hagy el, amikor, amikor elbukunk. Ő velünk marad. Azt mondta a Máté 28-nak a végén, hogy én veletek leszek a világ végezeteig. Akkor ez, ez azt jelenti, hogy ő most is itt van. Azt jelenti, hogy amikor a legnagyobb bukásodba, bukásomban vagyok, ő akkor is ott van. Ő nem hagy el, és ő hűséges. Ő egy ilyen, ő egy ilyen Isten. Jézus beszédére, ígéreteire nyugodtan, nyugodtan hagyatkozhatsz, mert nincs olyan ígéret, amely bene teljesedett volna már, vagy beneteljesedne a jövőben. Már nem sok van, ami még nem teljesedett be. Amit Isten mond neked, az úgy lesz. És csak... Csak gondolok itt néhány dologra emberek, hogy keressétek először az Isten országát, ezt mondta Jézus, az ő igazságát, és minden egyéb meg, meg lesz nektek. Ez egy ígéret. Kapaszkodunk ebbe az ígéretbe, bízva abba, hogy Jézus még mindig ugyanaz, hogy ő hűséges, hogy ő velünk van, hogy ő nem változik. Mert ha én bízok ebbe az ígéretbe, akkor igenis először az lesz a legfontosabb, hogy az ő országát keresem. Hogy őt dicsérem, hogy ő hozzá imádkozok. És aztán ő gondoskodni fog. De számos ígéretet fel tudnék sorolni, ami, ami ott van a Bibliában, ami Jézus szájáról hangzott el, és amiben bízhatunk, mert ő még mindig ugyanaz. Ő meg fogja tenni, amit megtett. minden ember biztonságra vágyik. Nem így vagy? Az autódban minél biztonságosabbat akarsz, nem? Hogy kiszálj belőle, hogyha valami őrült, fölborít. Akkor az életedbe biztonságot akarsz. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, vagy én szeretem, szeretem, ha nyugodt vagyok a jövőn felől. Tudod, hogy valamennyire azt tudom mondani, hogy igen, bármi is lesz, de Isten kezébe vagyok. Én szeretek nyugodt lenni. Szeretek biztonságban lenni. És én most már nem is nagyon tudok azon gondolkozni, hogy milyen, amikor nem vagyok biztonságban, mert tudom, hogy biztonságban vagyok. Hogy az életem, mindenem Isten a kezébe vette, és ő, ahogy a 12. részben olvastuk, mint apukánk, elkezdett egy edzésprogramot, és egyszerűen happy end a vége. Tehát, egy nem lehet más a vége. Ez számomra... Ez számomra nagyon, nagyon bátorító és biztonságot ad. Miben, miben vagy, Mate? Idegeskedsz folyton, hogy mi lesz, mi lesz, mi lesz, mi lesz. Van egy válasz, van egy van gyógyír, az Jézus Krisztus. Téri, téri meg. Engedd be őt a szívedbe, és azt mondta, hogy olyan békességet adok nektek, nem olyat, amit a világ ad. Ugye János 14. részében olvasod. Isten egy biztonságot akar adni. Egy, legyen ez felhívás nekünk. Mindenki erre vágyik, tudom. De ha Jézus kezébe vagy, biztonságba vagy. Minden területen. Ez jó, nem? Az Úr gondoskodni fog. Egy bökkenő van, csak hogy türelmetlenek vagyunk. Ennyi. Egyébként semmi más. Tehát, Várni kell, ki kell várni, Isten nevel, várom, hogy ő, ő de meg fogja tenni, mert megígérte, és ő nem, nem változik. Jézus nem változott meg, és ez nagyon fontos a következő igeversen kapcsolatban is. Kilencedik verset olvasjuk a tizenharmadik részben zsidók levélben. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Ez a Károliba nagyon vastag feketével van ez a mondat. Ez tök jó, nem? Az új fordításba húzzátok ki így, jó? Mármint, hogy ne kihúzzátok, hanem kiemeljétek. Ez egy nagyon, nagyon fontos, és fontos, hogy erre emlékeztetve legyünk, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak. Kegyelemmel erősítetik meg a szív. Jaj, de jó ez a, ez a mondat. Jézus kegyelemmel jött, az emberekhez, nem elvárásokkal. Azt mondja, a Márk evangéliumában azt hiszem, a hetedik vagy a negyedik részben, mert csak így ilyen kép, fotomemórián, nem, képbe tudom, hogy itt jobb fönt egy picit van. Nem, ti nem szoktatok így emlékezni? És hogyha másik biblia van, akkor meg se találom. De ez ennyi. <gül> hogy hogy Jézus, Jézus azt mondja, nem azért jöttem, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja másokért. Jézus kegyelemmel jött. Ha csak gondolsz, a János 3.16-ra úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszölt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne. Az legyen, a megmeneküljön. A hit, és az a lényeg, azt akarom kiemelni, hogy aki hisz, elnevesszen. Nem aki elég jó öltönyt vesz föl, vagy eleget adakozik, vagy hanem nem akartam megbántani, mert jó, jó az öltönyt. Nem, nem azért mondtam, bocs, hogy ez a majomér volt. <gül> Oké, okay, majd a végén elmondom, nagyon jó beszólás volt, röhögtem lehet a tíz percet. Tehát akkor, de tényleg nem is tudtam, hogy a szilárd ennyire jó vicceket tud. Na, tehát visszatérve. Aki hisz, az elnevesszen. Ő a kegyelemmel jött. És aztán légy szíves, lapozzatok velem a római, rómaiakhoz írt levélben. A tizenegyedik részben. Róma tizenegy Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többi cselekedet. Kegyelemből, kegyelemből, váltatunk meg, kegyelem, kegyelem. Kegyelemből üdvözlünk. Nem cselekedetek ér. Nem mert valami jót. És ez nagyon jó volt nekem, amikor megtértem, mert mert én olyan koszos voltam, amikor megtértem, annyira szennyes volt az életem, hogy annyira szégyeltem magam Isten előtt, meg így Istennek az emberei, emberei előtt. De tudod mit? Jézus nem változott meg. Jézus még mindig kegyelemmel jön. Nem, nem mondta, hogy most már itt eh, 2010-ben jó lenne, felmutatnátok valamit. Nem, olyan jó, hogy nekem mindig ez a kép van a, a szemem előtt, hogy Jézus megfogta a koszos kezemet, ami ragadt a sörtől, és fölemelt. Ő kegyelemmel jött, nem volt neki mit adnom, mert semmi jó nem volt bennem, így van? És ha belegondolsz, amikor te Istenhez jöttél, neked sem volt semmi. Nem, nem tudta fölmutatni semmi jót. Na jó, talán néhány nénit átkísértél az utcán, de ennyi. Nem, kegyelemmel, kegyelemmel jött hozzád, és így, így mentünk hozzá, ugye? Vannak hívők, akik így a kor előre haladtával így, megtértek, és keresztények elkezdik ezt a, ezt a kegyelem dolgot elveszíteni, és nem tudom, hogy miért, de meg vagyunk erre kísértve, elkezdenek a cselekedetek fontosnak kinézni hogy ja, nem jöhetek csak úgy egy Isten tiszteletre, hogy mit tudom, muszáj, hogy ö, ö, előkészítsem a szívemet rendesen, mert ha nem sikerül a reggel, akkor nem jövök. Nem jöhetek csak úgy. Ugye, fontos ez a cselekedet, valahogy fontos lesz. Nem tudom, voltál már így? És hányan maradnak itt, otthon ez miatt? Mert ezt elhiszik, hogy nem jöhetsz csak úgy. Tehát Istenhez jöhetsz csak úgy, elveszítik ezt a, ezt a kegyelem dolgot, vagy azt mondják, hogy nekem ennyi idős hívőként már ilyennek kéne lennem, és ki van találva valami ideál, hogy a tíz éves az már legalább így nézzen ki, nem? Ennyire rövid legyen a haja, és ilyen inge legyen, és szép legyen. És ezek. De ez, ez annyira butaság, és azért, azért butaság ez, mert, mert aztán ehhez kötjük azt, hogy mi most megyünk Isten elé, vagy nem. Nem vagyok jó. Szoktam hallani ezt azért nem megyek gyülekezni, mert nem vagyok jól. De szerintem számomra ez egy ilyen, mondom, éppen azért gyere, mert nem vagy jól. Hogy gyere, hogy halljál Istentől, meg együtt dicsőítsünk, meg a szívedet. Szóval ez teljesen butaságnak tartom, bár tudom, én is mondtam néha, hogy nem lennék hasznára senkinek. Azt hitted, hogy eddig voltál? Szóval érted, hogy néha azt hiszem, hogy eddig a hasznotokra voltam? Tudod, nem, nem. Isten használ iget, de, de tudod, azt vettem észre, és amikor, amikor úgy döntöttem, hogy de akkor is eljövök, akkor, akkor voltam a legnagyobb hasznára az embereknek. Mert Isten kegyelme látszott rajtam, hogy ő milyen kegyelmes. És az emberekkel, János arról beszél, hogyha, hogyha bevalljuk, hogy van bűn mi bennünk, akkor közösségbe vagyunk. Ilyen érdekes ez, nem? János egy első, részé, első részében van a hatodik, hetedik vers környékén, majd olvassátok el, ez ilyen érdekes, hogy amikor van egy őszinteségünk, akkor van közösségünk, ugye? Mert nem gondolod azt, hogy én szentebb vagyok, mint te? Mert nem vagyok. <gül> és ez, ez egy nagyon jó, jó dolog. Tudod, nem kéne, hogy a kegyelmet felcserélje a cselekedetek meg. Vannak, akik elkezdenek olyan károlisan beszélni, tudod, meg olyan lassan, mert annyi... és látod őket, hogy mennyire komolyak, és Igaz? Megkísért ez. Engem megkísértett ez a dolog. Tehát azt hittem, hogy azért, mert fölveszek egy inget, attól jobb leszek a dicsőítésben. Hát az volt a legborzasztóbb dicsőítés. Értitek, hogy, hogy elkezdünk a cselekedetek, de nem kell. Jézus ugyanaz. Jézus, Jézus a kegyelemmel jön. Igen, elbuktál, elrontottad. Nem vagy, gyere. Gyere, megfogom megint a koszos kezedet. Érted, Jézusnak nem gond megfogni a koszos kezedet újra. Gyere, hadd mossam meg a koszos kezedet. Jézus még most is kegyelemmel jön. Bárhonnan is, bárhonnan is jövünk, és bármennyi ideje vagyunk keresztények, ne felejtsétek el, hogy van kegyelem. Nincsen ideál. Elrontjuk. Pál több év, ami biztos kb. 15 év után a római levélben, azt írja, hogy itt van ez a test, meglátom magamba, Róma 7 egyébként, ha jegyzetelsz írt föl, a nagy Pál apostol azt mondja, hogy ez a test, ez folyton azt csinálja, amit nem akarok. És elbukom. És megőrít. Kiszabadít meg ebből a testből. Érted, hogy, hogy nem ne állítson meg a sátán. Kegyelem van. Elbukhatsz. Menj, menj újra vissza. Jézus tegnap, ma Mindörökké ugyanaz, és ő még mindig kegyelemben jön hozzánk. Vannak hívők, akik elhiszik, ahogy ebben az időben is, hogy az az igazi megtérés, ha még mondjuk muszáj lesz, hogy beismerítkezzél. Mert ha nem, akkor nem. Nem mész Istenhez. Elhiszik azt, hogy az az, az, az igazán megtért, és ezt komolyan mondom nektek, én találkoztam össze ezzel, aki, aki vasárnap szépen felöltözik minden vasárnap. Mert ezzel tiszteli, mutatja, hogy tiszteli az igét. És én ez nekem fájt. Mert én, én voltam az, aki mindig szakadt farmerbe jártam. Most nagyon szeretek, jövő, jövő héten, bár nem én fogtam tanítani, de figyeld meg, hogy öltönybe fogok jönni. Mostanában egyre próbálok elegánsabban kinézni, nem tudom, nem mi, nem jött össze. Hát na, de próbálom. Azt mondta, mert elmondhatom, muszáj. Ez csak így egy, egy, egy kis. Ö, mentünk múltkor egy esküvőre ketten a Mettel, ő öltönybe én farmer és zakóba voltam, és azt mondta, hogy te mert olyan csúnya vagyok, föl kellett volna öltöznöm, és azt mondta, mert neked mindegy, lett volna, hogy fölveszed az öltönyt, akkor is csúnya vagy, ez a vége, csak ezt nem mondta. Oké, okay, de hát. Értitek, hogy, hogy abban az időben meg arról szólt, hogy, hogy az ételek, hogy ezt nem eheted, azt megeheted. Ha te ezt megeszed, akkor nem vagy igazán keresztény. És mindez a zsidó kultúrából jött, ugye? Ők volt, amit nem ehettek és ehettek, és hozták ezek a hívők, vagy körül kell metélkedned, mert akkor vagy igazán keresztény. Hál' Istennek, hogy ez már nincsen, ugye? hogy nem szabad, hogy szabályaink, visszamenjünk ide, hogy a szabályok, és hány hívő meg volt ebben terhelve, nem? Hogy ezt muszáj csinálunk, muszáj teljesítenünk, és nem jöhetünk csak úgy Istenhez, de jöhetünk, mert az én Istenem, akit én ismerek, az a kegyelem Isten és ő nem változott. Ezt jól hallani, nem? Jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív, ne szakadjatok el attól, hogy megerősítsétek néha a szíveteket a kegyelembe. Küzdünk, nehéz, elbukunk, sátán kárhoztat abban, amit csináltunk. De Jézus jön, és azt mondta, én kegyelmet adok erre. És ne enged, hogy a szívedet terhelje az a bukás. Az, hogy azt mondtad, hogy úgy viselkedtél. Mert én kegyelmet adok erre. És nyugodtan. Ez kint szól ez a zene. És nyugodtan azt elengedheted ezt. Mert én megbocsájtottam. Tudjátok, volt egy gyülekezet, aki ezt elrontotta. Hogy elmentek a... Nem egy volt szerintem a történelembe, de itt, itt egy le van írva. És Pál nagyon kibukott rajtuk. Nagyon tetszik nekem ez, amit lapoztatok velem, galatákhoz írt, Galatákhoz írt levélbe. Galácia gyülekezetei, mondjuk az, mert nem csak egy, egy gyülekezetről beszélünk. Galatákhoz írt levél 3. 1-2. Ó, balgatag, Galácia beliek, kicsoda igézet meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Kinek szemei előtt Jézus Krisztust úgy irattatott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok-é -e a lelket, vagy a hit hallásából. Azt mondja Pál ezeknek az embereknek, akik elkezdenek ebbe az irányba elmenni, hogy a cselekedeteink majd mi megmutatjuk Istennek, egy barátom azt mondta erről, hogy igen, kegyelembe tértünk meg, aztán elkezdünk Istennek dolgozni, mintha a gyárába ilyen melósok lennék, de nem. Ugye Pál azt mondja, hogy, hogy csak mondjátok meg nekem, hogy hogyan kezdtétek el ezt? Testbe vagy lélekbe? Elkezdtétek lélekbe? Akkor miért akarjátok testbe befejezni? Ugyanúgy járjunk tovább lélekbe, és a lélekben járásnak úgy néz ki, a kulcsa az ige szerint, hogy kegyelemben mindig visszajövünk. Mert sokszor el fogsz bukni. Kegyelemben visszajönni az Úrhoz. És ő, és ő újra visszatesz minket arra a helyre, ahol voltunk. Tudod, az ember csak kegyelem által képes járni. Nem fogsz tudni másképpen Istennel járni, mert mindig árontjuk, És ha nem erősíted meg a szívedet folyton, avval, hogy Isten szeret, hogy ő kegyelmes... Hogy nem vallod meg a bűnödet neki, hanem hordozod. Mert azt hiszed, hogy Isten haragszik rád, meg fogsz keseredni. És a keserűség gyökere az nagyon kemény dolog. Nagyon nehéz kirángatni. De hadd mondjam nektek ma reggel, hogy erősítsétek meg ma reggel a szíveteket kegyelembe. Mindegy, mi történt tegnap. Mindegy, mi történt ma. Jézus ma kegyelemmel jön hozzánk újra. És azt mondja, gyere, állj föl, és innen tovább. Ez jó, nem? Tud, mi annyira szeretjük sajnálni magunkat. Olyan rossz vagyok. Olyan. Szerintem, Jézus csak odáll, el tudom képzelni egy jó izmos ács. odáll, és azt mondja, na jó, hagyd abba a hisztizést. Gyere, gyere velem, én szeretlek. Megbocsátottam, nincs szükség rá. Gyere tovább a kegyelemben. Tudod, mikor Jézushoz jöttél, ahogy mondtam, üres üres kézzel jöttél, folytasd. Néha nem tudsz mit adni Istennek. És ő úgy, ugyanúgy örülni fog neked az üres kezednek, akkor is, mint ahogy először örült annak az üres, talán koszos, koszos kéznek. Ő nem változott. Ő tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. Tehát, hogyha jön a kísértés, emlékeztessétek magatokat arra, hogy, hogy kegyelem által élünk, kegyelemben járunk, erősítsd meg a szívedet a kegyelemben. Olyan, olyan sok, vannak pásztorok ma is, akik eh, arról beszélnek inkább, hogy mi az, amit nekünk kell tenni Jézusért. Igaz? Bemész és azt hallod, hogy ha többet evangelizálnátok, ha ez ja, ha így, ha ja, úgy, és tudjátok, hogy em, egy nagyon jó elnevezést hallottam ezekre a bárányokra, egy idő után olyanok lesznek, mint a harci birkák. Tudod, ők nem Istennek a kegyelmét viszik tovább, hanem ezt a igen, és gyerünk, és, halj, és... És ha nem teszed, akkor persze azért vagy itt, <gül> Tudod, hogy ilyen ke kemények. És kétféle ember van ezekben a gyülekezetekben, az egyik a harci birka, a másik meg az a harci birka, akit már megvertek, mert rájött, hogy nem tudja csinálni. És ez, ez szomorú látvány. Én nagyon nem szeretném, ha még kis gyülekezetünk ilyenné válna. Hanem erősítsétek meg a szíveteket a kegyelemben. És, és ne hagyjátok, hogy bármikor is ideálljak, és az legyen a legfontosabb, hogy állandóan, hogy mit csináljatok. Hanem az a fontos, hogy mit tett érted Jézus, meg ő mit akar benned elvégezni. Ez az, ez a szeretet, azt mondja Pál, ami minket a megtérésre indít. Nem a szabályok fogják az embereket a megtérésre indítani, hanem Istennek a kegyelme az, hogy mit tett, érted Jézus. Ugye? Sokszor, amikor van egy rossz napod, és bemennél egy ilyen helyre, és azt hallod, hogy ez nem jó, és úgy nem jó, akkor hazamegyek, és elvágom az ereimet. Tehát, nem? Mert mennyire rossz vagyok, és szegény bárányok meg vannak verve. Nem jó. Sajnálom a pásztorokat, azokat a pásztorokat, akik majd ott állnak a szönyek szélén az úrnál, és számot adnak ezekről a birkákról, hogy mit csináltál az én mennyasszonyommal. Tudod, hogy ez fontos. Mit tett, érted Jézus. És Jézus mit tett, kegyelemmel jön. Ez jó, nem? <hállt> ah. Egy kis kegyelemmel, erősítsd meg a szívedet, hagyd, hogy ma reggel Isten megerősíts a szívedet kegyelemmel. Ez egy fontos dolog. És főleg azoknak, akik nagyon hajlamosak arra, hogy önmarcangolóak legyenek, meg üssék magukat a hibáikért. Egyszerűen kegyelem van. Ez, ez így öröm. Bá, igen, elrontottam és oda mentem. Menj oda az úrhoz, vad meg a bűnödet, és menj tovább, kész. Punktum, ennyi nem tudom más, hogy más, mondani, ez jó, kedvelem. 10. 12. verset olvasom. Van oltárunk, 10-től 12-ig, van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik, sát, uh, akik a sátornak szolgálnak, mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe, a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Annak okaért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdonvére által a népét, a kapunk kívül szenvedett. Azt mondja nekünk, van, van oltárunk, ugye? Itt a, főleg a levél elején elég sokat beszél a szerző, Ezekről a zsidó szokásokról, ugye az oltár, ahol, ahol az áldozatot mutatták be, de a törvényben úgy volt, hogy kint kellett megölni, és utána hozni be a táboron kívül. Milyen csodálatos látni, hogyha így belegondolsz, hogy Jézust kivitték és ott áldozták meg. Már ez is, az áldozatnak ez a része is előképe volt, ugye, Krisztusnak. Főleg ezután, hogy tudjuk, hogy, hogy a törvény Krisztus a vezérlő mesterünk, akkor látjuk ebbe is, ebbe is Jézus Krisztus azt mondja, nekünk van oltárunk, nekünk van egy oltárunk. Ez az oltár, ez a kereszt kint táboron kívül, ahol Jézus az egyetlen áldozat, aki tökéletesen elvette a bűneinket, ő megáldoztatott. És ez az áldozat, ez örök. És ő is a táboron kívül szenvedett. Ha van, ha jegyzetelsz, írjátok ide föl az egy János 2-1-2-t, zsidók 10-12, ahol erről beszél, hogy ő a mi áldozati bárányunk az egyjánosban, Jánosban, és a zsidókhoz írt levélben pedig elmondja nekünk, hogy, hogy egyetlen áldozatával tökéletessé tette a szenteket. Egyetlen áldozatával, örökre tökéletessé tett. Ját ja, van nekünk oltárunk, és ez az oltár, ez a kegyelmnek az oltára. Jézus ott a kereszten azt mondta, elvégeztetett. Róma 8.1. azt mondja, nincsen már semmilyen kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztusban vannak. Semmilyen. És képzeljétek, a görögben a semmilyen, az azt jelenti, hogy semmilyen. Nincs, nincs rajta kívül, milyen komolyan néztek. Nem néztem meg a görögben, csak vicceltek. De biztos, hogy azt jelenti. Olyan komolyak vették, Nem vittetek elég kávét? De... Értitek, hogy Nincsen semmi kárhoztatásunk. És ha valaki kárhoztat téged azért, mert te megeszel valamit, vagy fölveszel valamit, vagy nem veszel föl valamit, az, az nem ez az Istentől van. Ünnepe kér, hogy te megtartod, vagy nem. Ne enged. Ha te szeretsz szépen felöltözni vasárnap, és úgy jönni, gyere úgy, ha te úgy tudod a szívedből a legjobban tisztelni az Urat, akkor kérlek, hogy gyere úgy. De ha úgy érzed magad, hogy te feszélyezve lennél egy ilyen szép ruhában, és jössz inkább lazán, farmerben, mert te úgy tudod a legjobban Isten tisztelni, akkor kérlek, hogy gyere úgy, és együtt így fogunk egy gyönyörű gyülekezetté válni. Ez, ez mert nem szabályok, nem az ételek. Nekünk van oltárunk, ez már nem erről szól, ez a kegyelemnek a, kegyelemnek a helye. Azok, akik cselekedetek alapján szeretnének megigazulni, azt mondja a szerző, azoknak nincs joguk odajönni ehhez az oltárhoz, mert elutasították Jézust, elutasítják Jézusnak az áldozatát, és azt mondják, hogy mi a cselekedeteinkkel, majd megmutatjuk, hogy mi milyen jók vagyunk. Hát ez engem ez a kísértés nem nagyon jön, mert nincs mit felmutatni. És azt hiszem, hogy itt mindannyiunk így vagyunk nem sok mindent tudunk felmutatni. De nem is kell. Mert kegyelemből tartottunk meg. 13. 14. verset olvasunk. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Tudjátok, mi Isten kegyelmét hirdetjük. Nagyon megfogott engem ez a, ez a, ez a dolog, amit itt ír a szerző, hogy mi ebbe a kegyelembe járunk, és ezt a kegyelmet kéne, hogy megosszuk a világgal. De ez az üzenet elvész, ez a kegyelem üzenet, ha úgy gondoljuk, hogy, hogy valamennyire bele kell nekünk illeni ebbe a világba. Hogy megpróbálunk idomulni a világhoz. Hogy, tetszik nekem ez a keresztény dolog, de, de tetszik az a másik is. Az már nem jó. Ott már nincs, nem lesz Isten áldása. És szeretnék nektek erről beszélni egy picit, mert olyan sokan ezért nem merik, nem beszélnek a hitükről. Azt mondja itt a szerző: menjünk ki, vele együtt hordozzuk ezt a gyalázatot. Imádkozzatok érte, hogy megosszátok a hiteteket. És nem, nem, csak a, nem csak a cselekedeteinkkel tudod, hogy én így csinálom, hanem, hogy keresztényként élsz, hanem imádkozz, alkalmakért. Mert Jézus küldött minket, tudjátok? Az nem csak a tizenkettőnek szólt. Menjetek, és ezt a kegyelmet mondjátok el az embereknek, mondjátok el. És euh, én azt hiszem, hogy euh, sokunkat becsap a sátán, és, és próbálunk idomulni a világhoz, és euh, beleilleni, de tudod, mit nem illesz bele a világba. Nem illesz bele. Neked nem is kell beleilleni a világba. Mert te nem ebből a világból való vagy. Egy új világot várunk. Tudod, sokunkat becsap a sátán, és... Euh, És azt, azt gondoljuk, hogy fontosabb az emberek mit gondolnak rólunk, a haverok, a munkatársak, a barátok, mint Isten mit gondol rólunk. Ezért belepróbálunk illeszkedni a világba, és elveszik a kegyelem üzenete. Pedig mi vagyunk, mi vagyunk küldve, hogy vigyük a kegyelemnek az üzenetét. Azt mondja a szerző, hogy ki, és vállald a gyalázatot. Ez nem lesz, nem lesz mindig örömteli. Jézus vállalta a gyalázatot, hogy sokakat megmentsen. Nem mindenkit mentett meg, igaz? Sajnos nem mindenkit fog. De vállalta a gyalázatot a ér. És ez úgy elkapta a szívemet, hogy én mennyire nem vállalok gyalázatot, érte? Mennyire nem hordozom ezt. Pedig emlékszem, hogy régen megálltam az utca közepén, kitérdekelt, hogy ki merre, hány méter, és gyerünk, imádkozzunk ott, ahogy voltam. Most már, jaj, nem szabad ilyet csinálni. De tudod, itt kezdem visszakapni a szívembe ezt, hogy imádkozzunk, meg vedd elő a bibliádat, és olvasd a vonaton, olvasd, mutasd, az, mert ez is egy útja az embereknek, hogy, hogy, hogy elérjük őket. Tudod, hogy megcsináltunk olyanokat, hogy a buszon mentünk, az egyik haverom a busz elejében én a hátuljában is tömeg volt, és mind keresztények és csak kiabáltam, hogy képzeld, nap mit olvastam? Egész busz engem figyel, és fölolvastam. <gül> Érted, hogy, hogy, hogy menjetek, osszátok meg a hiteteket, tudjátok? Mert képzeljétek el, hogy a gyülekezet növekedésnek az egyik kulcsa, ha meg, megosztjuk a hitünket, ezt a kegyelmet. Vigyétek, bum, menjünk. És lehet, hogy néha csak egy kis lökés kell, hogy mennyis és megoszd. De menj, örömteli dolog megosztani a hitedet. Hihetetlen békesség jön a szívedbe. Isten áldásai. Hidd el nekem. Tudod, ne akarj mind a két oldalnak megfelelni, mert nem fogsz tudni. Nem fogsz tudni, sőt, én azt, azt mondom nektek, hogy a sötét oldal, az beszippant. Ez nagyon veszélyes. Jézust kövessük, döntünk mellette, és térj meg, ha kell. A régi életedet hagyd el, mert hogy csak egy pici részét is hagy, ott hagyod. Hidd el, hogy vissza fogja követelni a, a trónt. Ő jön, és berakja a lábát először, és addig furakszik, amíg újra ott ül a trónon. Nem, meg kellett térnem ebből ott hagyni a régi dolgokat. 15. vers azt mondja. Ha pedig az atyafi... Ja, nem, is... nem is az ez. Én már Jakabot olvastam. Okay. Annak okáért ő által a vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tévő ajkaknak gyümölcsét. Sok ember... Én, én mindig ebből meg, meg, kellett, meg kellett, hogy térek, de én mindig dühös voltam azokra az emberekre, akik nem dicsőítettek. El tudsz képzelni egy ilyen harci dicsőítés vezetőt? Én dicsőítés vezető voltam. És ment a dicsőítés, és az ő. Láttam, hogy valaki nem dicsőít, így néztem. Tudod, hogy merengem bosszant, hogy, de ez egy nem helyes módja. De de igenis bosszant, hogy valaki nem dicsőít. Mert, mert sok ember azt mondja, hogy nem sok ember, de talán sok ember azt mondja, hogy nem olyan fontos a dicsőítés. Közben a Biblia tele van avval, hogy nyisd ki a szádat az Istennek merő méltó rá. És nem azt mondja a Biblia, hogy először jár -e ének tanárhoz, és aztán nyisd ki a szádat, hanem csak nyisd ki a szádat. Százas zsoltár. Majd otthon nézzétek meg. Most ezt tényleg megnéztem a görögbe. Nem azt mondja, hogy egy gyönyörű dalt énekeltek az Úrnak. Csapjatok egy örömteli zajt. Akkor mindenki benne van, nem is ti? Tudod, Istennek csak a zaj kell. Csak csapja egy örömteli zajt. Érted? Neki. Dicsőízd Istent. Fontos a dicsőítés. És itt látjuk, hogy a dicsőítés az egy... Az egy áldozat Istennek. A Biblia tanít minket erről. Szeretnél jó áldozatot hozni Istennek vasárnap reggel? Dicsőíts! És ne érdekeljen, hogy ki mit mond melletted. Énekelj az Úrnak, az ajkunknak az egyik áldozata ez. És tényleg áldozat. Tud, olyan sokszor mondják emberek, hogy az, hogy fölemelem a kezem, hogy milyen lelki vagyok. De én nem azért emelem föl a kezemet. Mert én annyira lelki vagyok. Én ezt egy áldozatnak tekintem. Hogy látom a Bibliában, sokan így imádták Istent. Fölemelt kezekkel imádkoztak. Ugye ezt nem látni, ezt látni sokat a Bibliában. És én egy áldozatot adok Istennek, az izmaim, a kezeim áldozatát Istennek, miközben dicsőítek. Tudod, mert hiszem, hogy gyönyörködik a, a dicsőítésünkben. Zsoltárok 22.4. azt mondja, pedig te szent vagy, aki Izrael dicséretek között lakozol. Amikor mi dicsőítünk, Isten itt lakozik. Ez nem azt jelenti, hogy máskor nincs itt, hanem így a dicsőítése beugrik, tudod, mint a télapó, hogy gyorsan beszaladok. Te nem erről van szó. De azt akarja érzékeltetni a szerző, hogy, hogy a dicsőítés, az egy nagyon, egy lelki áldozat. És tudod mit? Az nagyon tetszik nekem, hogy, hogy a dicsőítést azt nem kell majd erőltetni. Itt azt mondja, hogy ez egy gyümölcs. Jézus arról beszél, szívednek teljeségéből szól a szád. Ha te neked nincs, nem akarod dicsőíteni Istent, akkor valami a szíveddel van valami baj. Ugye azon kívül, hogyha esetleg a hangod rossz, és az, azon csak túl kell lépni. <gül> Egyszer kiengeded azt ennyi. Szóval semmi gáz nincs. Nem téged figyelünk, amikor dicsőítünk. Én legalábbis nem benneteket figyellek. Próbálok Istenre figyelni. De tudod, mit, hogyha te, te, és ezt most komolyan mondom, ha nincs a szíveden, hogy dicsőítsd az Urat, amikor összejövünk, vagy amikor teheted, akkor a szíveddel kell foglalkoznod. Miért? Nincs, nincs miért dicsőséget adni neki. Valami ott akkor nincs rendben. És jó, hogyha foglalkozol ilyenkor, megkéred az urat, hogy mutassa ezt meg. Hozzátok ezt az áldozatot minden vasárnap, mindig, otthon. Én otthon is szoktam dicsőíteni. Ritkán ugyan, de megteszem. Dicsőítek. 16. vers. És itt egy nagyon lelki dolgot látunk a 16. versben. A jótékonyságról pedig, és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. És azt gondolnád, hogy az adakozás, ugye már múlt, múlt szó volt erről, azt gondolnád, hogy az adakozás az egy, az egy valami testi dolog. De azt mondja a szerző, hogy és áldozzatok Istennek, így is, hogy, hogy adakoztok, ez egy Istennek egy áldozat, legyünk jótékonyak, és adakozzunk. Nem is gondoltad talán, nem tudom, hogy, ugye, hogy az adakozás az egy lelki dolog, amivel te jutalmat nyersz a mennyben, és amivel te növekszel lelkileg az adakozásul, igaz? Igen, mert az embereknek furcsa elképzeléseik vannak. Vannak olyan vezetők, gyülekezeti vezetők, akik az adakozást ugye csak arról beszélnek, hogy hát ez kell a pénz, mert ki kell bérelni a termet, ugye? És hogyha nincsen véletlenül annyi abban a hónapban, akkor arról prédikálnak négy hétig, hogy a következő fél, hétbe, fél évben meglegyen a terembérlet. De tudod mit, ez egy brutális rossz hozzáállás. Mert nem erről szól. Nem ez a lényege az adakozásnak emberek. Remélem soha nem fogok itt siránkozva állni, és adjatok, mert nem lesz a teremre pénzünk, érted? Mert nem ez a lényege az adakozásnak. Az adakozás lelki. Egyik az, hogy Isten gyönyörködik benne, ezt írja a Bibliánk. Isten gyönyörködik, amikor mi adakozóak vagyunk. És a másik az pedig, hogy igenis Isten munkálkodik, a bizarr munkat munkálja. Gyere, add oda nekem ezt, és bíz abban, hogy én gondoskodom. Igaz? Sokkal lelkibb ez a dolog. Az adakozás. És arra azt mondja a szerző, adakozzatok, tegyétek, tegyetek jót. Legyetek jótékonyak egymással. Add az időd, add, add magad. Adjuk egymásnak. Ne forduljatok el egymástól, hogyha, hogyha valaki fölhív, hogy te lenne időd, kivéve engem. De én is csak egyszerűen, te, én mindent megteszek, hogy találkozzak emberekkel, de néha már a családomat kevesebbet látom, mint benneteket, akkor ez valami nem egészséges. Ugye? De, de tudod, mint egymással is találkozhattok, tehát nem kell... Nem kell mindig hozzám jönni, hanem hívjátok egymást! Hívjátok meg egymást! Legyetek jótékonyak az időtökkel! Áldjátok meg egymást, hogy együtt vagytok. Erre hív föl minket, a zsidókhoz írt levés szerzője. 17. verset olvasom. Engedelmeskedjetek előjáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre. Mint számadók. Mint számadók. Hogy ezt örömmel műveljék, és nem bánkodva. Mert ez néktek nem használ. Gyülekezet. Figyeljetek ide. Ez most nektek szól. Mert mi vagyunk a vezetők. Én vagyok a vezető. Drága gyülekezet. Arra bíztat itt az Úr benneteket, hogy... Hogy hallgassatok a vezetőitekre, a lelki előjáróitokra, hogy engedelmesek legyetek, hogyha mennek valamerre, ha vezetnek, vezetnek benneteket. Tudjátok, azt mondja a szerző, mert nektek lesz rossz, ha ezt mi nem örömmel csináljuk. És ha ti nem vagytok engedelmesek, akkor mi nem örülünk. Akkor, akkor úgy megyek haza néha, hogy elegem van az egész, És tudod, a sátán jön, és engem is ugyanúgy bánt, mint téged. Ne gondold, hogy én ilyen vasember vagyok, hogy én lelkiekben mindent elviselek. Értitek? És ez nektek fölhívás, drága gyülekezet. Legyetek engedelmesek, hogy mi örömmel vezessünk. Mert amikor látjuk, hogy ti akartok arra menni, amelyre mi vezetünk, akkor örömünk van, és még inkább akarunk benneteket vezetni, és keresni az Urat, hogy hova menjünk, mit csináljunk. Legyetek engedelmesek, és drága vezetőim, akiket meg én vezetek, legyetek engedelmesek, hogy én örömmel pásztoroljak benneteket, hogy örömmel pásztoroljak tovább. Értitek? Hogy ez az nekünk jó, és így növekszünk, így megyünk, így megyünk előre. És az a rész az, tudod mi, te nem fogsz számot adni erről a gyülekezetről. Én számot fogok adni. És amikor én mondok neked valamit, hogy tegyed, vagy ne tegyed, akkor ezt azért mondom, mert imádkoztam érte. És sokszor még a Bibliát is odarakom eléd, hogy nézd, ez Isten akarata. És nem azért csinálom, hogy aztán én hazamennyek, és marha jól érezzem magam, tudod. Fú, de jó megmondtam neki, ilyen vagány vagyok. Egyszerűen. Ne, érted, nem azért, hanem azért, hogy te növekedjél. Ugye, mert olyan is könnyű megsértődni, kritizálni a pásztort. Nekem ez nem tetszett, amit mondott, és mit, de nekem én fogok győzni, érted? Szóval ezt így szoktam mondani, tudod miért, mert én vagyok a pásztor. És nem, nem véletlenül vagyok itt, hanem Isten, Isten adott minket vezetőknek, érted? Hogy, hogy Isten kitalált egy rendszert, és úgy lesz áldott a gyülekezet. És ez nem azt jelenti, hogy félelembe kell járni, mert én nem rettegésbe akarlak benneteket tartani. De nagyon könnyű, meg leszel kísértve, ha én azt mondom neked, hogy ezt ne csináld, mert ez nem jó neked, akkor te azt mondod, hogy ez engem nem érdekel, mert ez jó nekem. De tudod, mit legközelebb, ha esetleg történne ilyen? Emlékezzetek erre az ige verse. Legyetek engedelmesek, a ti döntünk, imádkozunk. Nekem a munkakörű leírásomban leírásomba benne van, hogy nekem imádkoznom kell, értetek. De komolyan. És egyszer ez így nagyon elkapott, hogy elővettem a leírásomat, hogy leírásomat. Nekem ilyen dolgaim is vannak. De, de ez az. Érted? Legyetek engedelmesek. olvasuk a 18. verset, és mindjárt befejezzük. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelki ismeretünk van, minden mindenekben, tisztességben forgolódni. Ez a mi szívünk is drága gyülekezet, a mi, mi vezetőknek ez a szívünk. Mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy jól forgolódunk, hogy keresünkben, keressük az Istent, hogy akarjuk Isten szerint vezetni a gyülekezetet. Ezért kérlek, hogy imádkozzatok értünk. Nekünk is szükség van imára, és olvasom a levél végéig. Kiváltképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam néktek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi Urunk Jézust, tegyen készséges, készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örökkön örökké Amen. Kérlek pedig titeket, atyámfélyi, szívlejétek meg az intő beszédet, hiszen rövid, ö, rövideden is írtam néktek. Hát nem tudom, hogy mi volt ez a rövid. Lehet, hogy ez a rövidebb tekercs volt. Tudjátok, hogy abban az időben kétféle tekercs volt, a 10 méteres és az 5 méteres. Lehet, de tényleg, lehet, hogy ezt az öt méteresre írták azért. Oké, okay, mert hány hete megyünk a zsidókhoz írt le, Nem, Tehát akkor röviden írtam, röviden írtam néktek, milyen lett volna a hosszan ír. Legyen tudtotokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljö, meglátogatlak titeket. Köszöntsétek mind előjárótokat, és a szenteket mind. Köszöntenek titeket Olaszországból valók, kegyelem mindnyájatokkal. Amen. Kegyelem legyen, és egy igeverssel szeretném befejezni ezt a mai bibliórát, és metet kérem, hogy már jöjjön, vegye föl a gitárt, kérlek, hogy még ne kezdjétek el elpakolni a bibliátokat, hanem nyissátok ki, nem szeretem ezt a hangot, hogy ilyenkor az emberben valami egy átkapcsol, és ez a zik, zik, zik. tudod, amikor már rakja el a bibliáját. De nem, mert az Efézusi levélben lapozzatok velem, és ebben az igeverssel szeretnélek benneteket, így hagyni ma reggel, és ez, ez legyen a mai nagyon erős üzenetünk. Efézus 2. és az 5. verstől olvasom. Minket, kik megvoltunk halva hallva a védkeink miatt, meleg, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és, ne, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Ahogy ma megyünk az úrvacsorához, emlékezzetek meg a kegyelemről. Emlékezzetek meg, hogy Jézus értetek halt meg az egyetlen áldozatával örökre tökéletesített tett minket. Tehát te, aki ma itt vagy egy megbánó szívvel, oda mehetsz az úr asztalához, és vedd az úrvacsorát, mert ő kegyelmes. Csak állj meg egy pillanatra előtte, uram, bocsáss meg, és tisztíts meg, formálj át, és aztán menjetek, és három dalt fogunk még eljátszani. Ez alatt bármikor, amikor úgy érzed, menki, ki, vedd magadhoz az úrvacsorát, és aztán majd bezárom egy imával. Gyere, bácsi.